Us presento tot el conferenciant d'avui. És el senyor Joan Jarenyo, professor de matemàtiques a l'Institut de l'Ella i actualment treballa en el centre CECIRES CREAMAT, que és un centre on donen suport al professorat de matemàtiques. És autor de les webs, com ja ha comentat el senyor Josep Maria Godoy, de Calaix IE, Calculus i el bloc del Calaix. Unes webs que són de materials de divulgació i de matemàtica recreativa. Ha escrit també diferents articles a les revistes de didàctica de les matemàtiques com Suma, Viage, Humo, El Guix, Quadernos... També fa formació per professorat i d'entant en tant fa xerrades com la d'avui. Uh, té diferents conferències, avui tindrem la de criptografia, n'hi ha una de matemàtiques i música, història dels nombres i doncs, es dedica a, sobretot a la divulgació de les matemàtiques i a fer les matemàtiques doncs, més properes. No? Doncs Us deixo amb en Joan Jareño. Uh, hola, bona tarda, en primer lloc disculpar-me per l'error de la data uh, la primera a la frente que diuen i posat dia 22 l'única excusa que tinc és que a Barcelona penso que anem com, a, com a les Canàries però a lo bèstia, les Canàries van anar abans i nosaltres anem un dia abans eh? per tant uh, perdoneu l'error uh, parlarem d'això dels, dels missatges secrets i començaré eh, jo m'agradaria més estar per aquí baix perquè aquí et veig molt, molt amunt i mereixo Uh, començarem una història Hi ha moltes històries relacionades amb la criptologia però he triat aquesta uh, Aquí tenim el senyor Felip II que uh, en el seu moment perquè els francesos i els anglesos que sempre hi havia conflictes no sabessin quins missatges missatges intercanviaven els seus diplomàtics va encarregar que es fabriqués que els francesadors li fessin un codi que els altres no entengessin el no els missatges Nos van fer el que se'n diu la xifra general. La xifra general tenia eh, aquests dibuixets, aquests símbols, per cada lletra. Fixeu-vos que per la A n'hi havia tres opcions, per la B tres opcions, per la C en tenia dues. Per complicar una mica més, també tenia un sil·labari. Eh? Cada, cada sil·laba també es podia representar o amb uns nombres o, o amb un símbol. Per complicar una mica més tenia el que se'n diu una mena de diccionari, un glossari, on paraules que s'utilitzaven habitualment eh, es codificaven directament. Per exemple, exército, exército" eh, dos. Posaves dos en el missatge, era ejército. Molt numerós, no era. Dos, no hi ha manera. Una altra de premonitòria espanyoles, du, du, du, ho estan posant. Eh, què vol dir això? Per exemple, anem a codificar la paraula galeres que és un tipus d'aquest tenien diferents opcions i les podien combinar com volien si ho feien servint les lletres aquí he posat dos exemples però encara podrien fer diferents combinacions si ho feien en siereves aquí també us he posat dos exemples de codificació diferent i si ho feien servir el diccionari el codi, i no m'ho invento, és blu recordeu que Felip II era el senyor de l'armari mentida i que un terç dels seus vaixells que van enviar contra, contra la terra eh, es van enfonsar a la merda del nord per tant imagineu tot el mal i van fer glu glu, glu, glu, glu, glu també era una qüestió bastant premonitada eh, si veieu el sistema era molt complicat imagineu que feu un missatge d'aquells aquí què poso que, posa, no? que era, era, era realment complex però va descobrir que a França li estaven eh, desencrintant els a les missatges que, sabia, que deia jo. Clar, i va pensar, i això, això és que li està ajudant algú, i has de denunciar, l'únic que pot intervenir. I va fer la denúncia al papa, en aquell moment. Li va denunciar perquè va dir els francesos tenen ajuda secreta per descodificar els nous missatges. I l'ajuda secreta és ni més ni menys que el diable. Si no és el diable, no hi ha manera de treure aquest és cert que els francesos tenien un diable però era un diable matemàtic era François Viet François Viet eh, pels que esteu estudiant és el culpable de que les equacions si posem la lletra X, la lletra Y, la lletra Z aquest llenguatge eh, era de François Viet era un matemàtic que sabia trencar el codi s'ha de dir que el papa no va fer cap cas de Felip perquè també tenia els seus matemàtics que també estaven descodificant els missatges i per tant seria que el diable no, no, no hi tinva res en tot això. Eh, per tant, parlarem d'això dels missatges ses. Eh? Torm aquesta xerrada i, i, i parlarem de la guerra entre la gent que s'inventa, maneres de codificar missatges i la gent que s'inventa maneres de trencar aquests codis, no? de, de saber-nos descodificar. Començarem per amagar el missatge. amagars una cosa diferent. I posarem un exemple a que sentiu una crosta és un joc bilingüístic. Aquí teniu un poema que es va publicar en els diaris en una visita del de general Franco. Eh, A vos, Franco la pàtria os aclama. Eh, Ilustre Franco i d'a vos espanyol. Vull dir, un poema en lluança de Franco. Però, si mirem la primera lletra de cada vers, en trobem un missatge amagat que diu unes altres coses. Eh, va colar, no ho van descobrir. Una altra forma d'amagar missatges, n'hi ha moltes físicament, però bé, bueno, aquesta, aquí teniu una possible carta, amigo mío, si és que vostè al present té falta de diner, pronto se l'enviaré. Le o sea, si té falta de diner, te lo vull enviar. Però en realitat, si mirem la tercera paraula d'aquest missatge, som tenim el, el, el missatge amagat. Si vostè té diner, l'estimaré que me remita algun auxíl·lió. O sigui, és tot el contrari. No? Això és amagar el missatge. Amagar el missatge no funciona molt bé, perquè si algú troba el truc, entén perfectament el que estàs dient. Per tant, eh, és millor disfressar el missatge, posar-li un altre vestit, de manera que si algú l'intercepta, no entengui el que s'està dient allà. El mètode més senzill són els codis. Eh, imagineu que intercepteu això. No té un malet, no? Ni mals de la terra, mals del Senyor... Uh, però si la persona que envia el missatge i la persona que el rep comparteix en un diccionari es poden convertir, per exemple, aquí teniu aquest diccionari compartit amb el qual Escorpi vol dir trobar, sardina vol dir sortir i si anem fent el missatge és trobar sortir a escola per a, a casa teu que seria ens trobarem a sortir de l'escola per anar a casa teu. Vale? Uh, els codis són incòmodes perquè has de fer un diccionari molt gros si vols ser molt ric en el missatge molt gros. i si te l'intercepten ja estàs perdut i n'has de fer un altre tant això, els codis com a sistema no acaben de ser gaire còmodes no és la disfressa més ràpida i més eficaç la disfressa, la disfressa més típica és eh, per exemple fer això jo crec que aquest el podeu descobrir què, què, què he fet servir per codificar el missatge si ho mireu Sí. no, se és girar les paraules no? ens trobarem al sortir senzillament les he girades no? eh, les he desordenat les he desordenat ordenadament no? eh, per tant si jo sé com les he desordenat i el que rep el missatge sap com les he desordenat pot descobrir el missatge amb claretat. Evidentment, això és el que diríem un sistema feble. No? Es diu feble perquè és molt fàcil de descobrir. Eh, Leonardo da Vinci feia servir una mena de, de sistema d'aquests en els seus quadres. Si us ho heu fixat, escrivia al revés. Vale? El que no sabeu és que hem trobat aquest missatge de... de de Leonardo, que fa una salutació a tota la gent de, de, de Figueres. Um, un altre exemple de s'ordenar és la cita de l'Espertana. Si jo, l'Espertana, si estem situant al segle V abans de Cris. Això, per exemple, seria un missatge uh, codificat amb la citada Espartana, que si jo poso, <coughs> em veu alta? Que por? Que, por. Eh. Ah, eh, ah, ensenyo un tros, eh? Això és la, la fotografia del començament de la ciutat, d'acord? Vale? Uh, jo, ja us ho dic, he de sortir de les paraules. Quina és la clau? Perquè quan es codifica el missatge hi ha un algoritme, un mètode, i hi ha d'haver una clau que compartim. La clau és un rotllo de col·logar tastat, el canuto sota el col·logar, d'acord? Vale? vol dir que la, jo tinc aquest canuto i el que rep el missatge en té una altra d'igual d'anar a la mateixa mànca el que fem és una cosa molt enrollada, que és fer això enrotllem el missatge i ja dic que costarà és perquè totes les paraules estan juntes però jo demanaria com que abans de treballa teia ja, que et dius? a Inoa uh, si pots començar a es i t'hauria costat una mica uh, però... des d'aquí es i l'aigua Deixar no. segueu, segueu. Deixar, Et deixar... Et... Et Deixaré Començant? De... No No? Tu mm. Et deixaré Si vols eh, Aventures No Aventures mm. Et deixaré Si vols eh, aventures... no, aven... mm la veu mentre tu tens els llavis closos fins aquí fins aquí podem arribar eh, perquè ho veieu eh? són uns versos de la Maria de Gisela eh? deixaré si vols la veu etcètera, etcètera. Clar, hem fet un sistema de desordenar ordenar eh? aquests són els sistemes que diem de transposició de tant en tant posarem algun palabrú Eh, es considera feble també aquest sistema perquè la gent que li agrada els anagrames i aquí tenim un gran especialista en anagrames sap jugar amb tot això dels ordres de les paraules, per exemple de Marius Serra amb el seu propi nom ha fet aquest eh, anagrama res sorrimarà és una paraula que no fa sent sentit amb les lletres del seu nom que Figueres teniu Salvador Dalí amb el famós anagrama d'Ali de Dòlars que li va fer eh, deixant, que era un pesetero de, de l'època Uh, un altre que em contes de resordenar el que podem fer és substituir, canviar. I posem també un mètode força antic, eh? segle X abans de lOer abans de Cris un mètode uh, que és la, una xifra hebraica. perquè a més de tot el món s'ha fet aquestes coses. Eh, això seria amb el seu alfabet. anem a posar-ho fàcil i fem un sí amb el nostre. Si us ho si fixeu, és l'alfabet arriba fins a la M i torna per sota fa ah, com un viatge anar i tornar eh, llavors, si volem codificar la paraula dinosaura busquem la D i la substituïm la canviem per una B doble si trobem la I la canviem per una R trobem la M la canviem per una N i la O eh, se fue vera No sé què ha passat. Uh, la O la canviaríem per la L. No? I d'aquesta manera, si digim-lo de sota, costa veure que aquí posa dinosaure. Això ja es considera un mètode ja bastant més fiable. Però això també ho podem combatre. I anem a fer l'experiment. A veure si ens en sortíem entre tots. Aquí teniu un missatge que vull que descodifiquem. D'acord? Vale? Eh i demanaré intervencions wow. Va, eh, donaré una pista no? perquè si no ens podem passar aquí doncs, tota l'hora amb això i hi ha més coses per explicar la pista que us donaré és aquesta l'estadística de les lletres a veure, eh, en el llenguatge hi ha lletres que surten més calda per tant eh, si podem una estadística de, de, de, de comptar amb molts llibres i descobrirem que en català, eh, mirem la columna de l'esquerra, la lletra que apareix amb més freqüència, gairebé un 14% de les vegades, és la vocal E. Que la segona lletra que apareix amb més freqüència és la vocal A. Sí. Això el entre els idiomes, però normalment la A i la E són les, les més freqüents. Curiosament, la següent és una S, però podem pensar que amb temes plurals la S també dona molta canya. Una vocal, etc. aquestes són les freqüències més altes en el català. Clar, llavors podem mirar el nostre missatge. I en el nostre missatge, la lletra G, és la que surt més vegades. Si és la que surt més vegades, probablement la lletra, la lletra G del missatge codificat està representant la E. I la segona lletra que tenim en freqüència és la C, per tant, és molt probable que representi l'A. Per tant, començarem per aquí i posaré eh, la, ja no me'n recordo. La G era, La R. E. I la C era? Ah. La A. Ja tenim alguna cosa. Eh? No és molt, tampoc sense us gust de que si sí que ho és, perquè ho hem preparat, però ara ja us deixo vosaltres. Per accelerar, us idees. Les paraules d'una sola lletra. Quines paraules són les paraules d'una sola lletra? I? La O? català? Hàcia el número 1. Les de dues lletres. Els podem ajudar. Aquestes paraules cortetes. Qui s'arrisca? La què? La. Eh. Uh, no perquè no té digam una. No? Las así ja así totes posades. C. Sí. Què saps? Datíssic que C. Què saps? No. Sí. no. La casa. és la i. Provem a veure si té sentit. La n, És la e. La e és la e. Digues. Ai no, eh? Sí? La o o dient que no. Quino que no hi per què? La U és la, la U és la, la U és la Per què? És la G, la N, la U i seria als ah, Mireu, mireu, que bo, bo Aquesta sap molt bé, eh? Anem no a mirar la estadística A més, aquestes tres paraules aquí G, N, U, ara, ara faig l'ombra bé G, N, U I diu que és als D'acord? per tant de la U és la S i més com que la S és freqüent ens en surten unes quadres la B és la U ja ah, no? anem si té sentit ah mira, els seus la P és una N la T és una la, la P és una Abcions, la P és la R. Ah, la P és la R. A veure, sí, La R és bueno. la R. La R és la R. La no deixa de dir. Els eh. miraria aquí. Mireu aquí. La S no La S no La S la ah, no puc. Ah, no la S sí, Digues. La P, la Sí. Fa una pinta això que ha La pela la perquè seria 1. Això és com que clar. La K, la I. La K, la mirar una cosa. Mira, eh, a més estadísticament eh, funciona, eh? Que la K és la I. Per la cara I. Posar aquesta vocal ens anirà molt bé. Digues. La B baixa la P? La B baixa, la P. Ho Jo unes paplispi és una paraula que no ens sonarà de res. Eh? Mm, ho trec, eh? Digues. La I és la La I és la D. La I isla... No, pero dio. Yo... la I. La I es de... la D. Queda bien verde, si no funciona la teoría. ¿Llegas? Epa? D. Exal. F... De. I l'ateu. Ah, això comença a tenir uns assertits. Mereu una que ha paraula tan llarga. Estadístic. Què pot ser? Eh? Estadístic, oi? per tant, la B baixa. Aquí. Un estadístic és que la B aquesta no és la D eh? la B baixa és la T la B baixa és la T però podem anar corregint un estadístic la T la U la U ja la tenim la R la T la R la T ha tenien mate. Eh, parem un moment, parem un moment, perquè ho tenim restant un Però per què no mirem ara el codi? Per què no hi no que n'aleci tram? Au més si veiem alguna altra pauta. Matemàtiques és això, buscar pautes. Digues? la vall. No, la passe no la vull, vull que muree mireu aquí. A veure si també descrium aquí la terra natant i és com si la vallada comencess per la C. Per tant, a ah, de eh, no, no, no. perquè és una dè. Ai, vale, vale, vale, vale, perquè és d'aquesta. D'acord? Vale? Quasi trocada. Sí. E, F... A, aquí... Jo m'he perdut ara, eh? Això serà la gent. no? Bueno, en tot cas, si voleu... Jo crec que si posem la O ja farem bastant, farem prou, eh? Vale? Uh, més o més el missatge diu un estadístic podria ficar al seu cap al forn i els seus peus al gel i dir que de mitjana es troba molt bé. Uh, en tot cas, heu entrat en el joc, eh? De... Molt bé, molt bé. De, això de descifrar no? anem aplicant la estadística els coneixements que tenim de la llengua una certa lògica buscar pautes etc. per tant aquestes cifres que hem vist abans aquestes cifres que de substituir el punt feble és això, les repeticions que té la llengua i la estadística que li podem aplicar eh, podem complicar això, jo penso, això. podem complicar-ho perquè només que faci això junti les paraules només que les junti eh, ja la cosa varia eh? juntar les paraules ja ja complica eh, en tot cas aquesta xifra que hem fet servir és la xifra, es com la xifra de Tessar també ben nova eh, del segle I de, de, de que mireu que és el tecle però s'utilitza l'espanyol l'ha d'utilitzar l'espanyol perquè s'ha de fer i ja, ja funcionava. Què és l'únic que hem d'intercanviar l'emissor i el receptor? Com que tots els estes llengües sabem que parlem el receptor, és una clau. La clau pot ser C, la lletra C, és a dir, l'alfabet començarà per la C, o més 3. Eh? I la lletra, en l'alfabet, 3 n'estan allà i eh? quan al final torna a començar. comence. No? Intercanyem aquesta clau i tenim suficient. Un dia la clau pot ser C, un altre dia la clau pot ser F, de, de posar-se d'acord. Una xifra que a priori era complicada, en realitat no és. Ara posem una mica de terminologia. Estem parlant de criptologia. La criptologia parla d'això, de, de, el que hem fet fins ara, ensenyar mètodes per codificar missatges, per transformar-los, i als altres que els trenquen. Per tant, tenim una part que és la criptografia, que és escriure missatges que hem vist que tenim els codis, hem vist que tenim, si en diuen xifres, de xifres hem vist que tenim la de transposició, les de desordenar ordenadament, les de substitució, les de canviar, tenim això és teganografia, que és l'art d'amagar els missatges, que no l'hem parlat gaire, però per posar un exemple, a Segona Guerra Mundial, en una escrita màquina, en el punt d'una I, en el punt d'una I podien Uh, codificar, posar un missatge que només es veia en microscopis sostén, són formes d'amagar de, i després tenim el criptoanàlisi que és el que hem de trencar el cor no? I, uh, és una mica el que hem fet uh, més vocabulari té clar, és el missatge abans de ser codificat o després de ser quan ja el llegim, és clar ho diu clarament la paraula el descifrat és com queda després de passar-ho per l'abatedora. Uh, el xifra o l'algoritme és el mètode que fem servir, que n'hi ha molts. La clau és allò que normalment intercanviem el millor acceptor, el rollo de col·logar, el més 3 a baix, és la clau. Trencar les xifres, l'expressió que es fa servir pel que acabem de fer ara, fa moment aquell missatge. I la nostra eina és la gestió. <coughs> Cal dir que normalment es fa una cosa. Eh? És a dir, tu pots codificar un missatge per substitució després desordenar-lo i després amagar-lo vius eh? informàtics molt vegades van així van amagats dintre d'altres arxius uh, mirem què passa en català, hem posat abans només les freqüències més altes aquí teniu completes però un criptoanalista a més té en compte el que s'hi diuen les digrames els grups de dues lletres que apareixen amb més freqüència Si pots fer una anàlisi també per digrames que accelera. O fins i tot per trigrames. Eh? Grups de tres gèves. En català, jo no ens ho descobreixo. Eh, això li podem fer a la prova del cotó. Això és l'escalística general del català en forma gràfica, perquè sigui més visual. I podem agafar, per exemple, el primer capítol de l'Hospital de l'origen i, i passar-li a veure si compleix. Ah, no és exacte, però si mireu el gràfic, més o menys coincideix. Eh? que. no... No, no, no ens ho hem inventat, això. Una altra dada històrica, el primer llibre que explica tots aquests sistemes és del segle nou, un llibre ara. Si heu llegit el contra dels, dels ballarins, no, sí, del Seval Homs, o d'escarbat d'or, expliquen aquests sistemes, eh, els protagonistes es codifiquen i llavors ara, bé, bueno, Fem un altre pas. Si ja sabem que l'estadística ens trenca el codi, ens hem d'inventar una altra cosa. I aprofitem la mateixa estadística. Per exemple, podem fer que sentia una xifra homofònica. No es veu molt bé perquè em posar tot l'abesceràri, però si mireu, si la lletra A té un 12,55% de freqüència, el que fem és donar-li entre 12 i 13 símbols. En aquest cas, no menys. Eh? De tres símbols. Si la lletra O té un 5,71%, el que fem és un anàlisi sí, sí. Llavors, tu què fas quan escrius? Doncs una vegada per fa servir el 0,26, una altra vegada fa servir el 182, una altra vegada fa servir el 312. D'acord? I això dificultes l'anàlisi. Però els especialistes això també ho trencaven perquè quan escrivim al final també acaben repetint eh, codi i coses d'aquestes i i tota aquella gent, això s'ho menjaven en patates, però, però ràpid. Per tant, eh, anem a explicar un codi que li dóna la votació d'una manera relativament fàcil. El codi de Vizabel. Si veieu, aquí n'hi han 26 alfabets de César. Eh? Veieu? Aquest comença per la A, parlar, aquí tenim aquest comença per la B, el que comença per la parlar C, per la D. 26 alfabets tenim aquest quadre eh, llavors el que intercanviem és una paraula clau això és lo important per exemple intercanviarem la paraula col i ara una, una mica de llum podríeu donar perquè anem a treballar amb la pissarra anem a codificar eh, una paraula molt coneguda col Co-ro-co-cu Paloma eh, Per què triat? Per què he triat aquesta paraula? La triada perquè només hi ha tres lletres no? Per tant, és una paraula que té, té molta repetició eh, El que hem de fer és treballar amb tres alfabets Que ens dona la, la, la paraula clau L'alfabet de la fe l'alfabet de la O i l'alfabet de la L d'acord? Són aquests i el que hem de fer, el segon pas és agafar la paraula clau i escriure-la si podeu acompanyar veieu? sí? molt bé eh, ara necessitaré ajuda necessitaré ajuda Um, tu mateixa m'ho fer. Pots anar al, al, al, a l'ordinador? No. Ostres. Ah, hi ha alguna cosa que no funciona aquí. Ho arreglarem. Ho arreglarem. Eh, un moment. Això ho he provat abans i funcionava. Va, eh, mira, mira, el que has fes... de dictar-me, ara posem no, tranquila no, veus? veieu? he posat l'alfabet de, la, de la C que no? tenim aquí sota això de vegades es fa amb discos d'aquests que giren llavors ara avui que em dictis eh vaig a codificar aquesta C Uh, és que des d'aquí jo no ho veig. La C, uh, quina lletra li correspon? La A. La E. La E, no? D'acord? D'acord? Ara, quina és la següent paraula que està sobre una C? Aquesta U, oi? Doncs digue'm la U com es codifica. Perdó? Q, la Q. Perdó? La Q. No, no. B2. Ara sí que ho faran bé. Eh? Eh, la següent és aquesta C, que ja la tenim, és una D doble, també. I la següent és aquesta, aquesta C, que també la tenim, que és una E. No? Ara pots moure cap aquí per posar la O a sota de l'A. Als... Sí, sí, sí, tira. Més, més, amb tranquil·litat, sense por. <coughs> tira, tira, sense la He vingut amb l'AVE i anava una mica més ràpid. Eh? Ja? Eh! Una. S'ha de reconèixer que li faig fer amb ella perquè jo tampoc me n'en surto. Eh? Eh, ara, digue'm la U amb quina lletres codifica. Digue'm la R. F. Eh, la C. U? Q. Q, Q. De queso. Eh, I la, la U, que ja la teníem, o no? La I. La I. Molt bé. I ara, cap allà, fins a la L. Va prendent, eh? Tot és pràctica. Digue'm, la, la C... Molt bé. La L? la R, perdó. I la U? La no sé si ho veieu com ha quedat. Moltes gràcies. Eh? Et dius? Ah, moltes gràcies. Ah, no sé si ho veieu, però queda bastant doble. Eh? Ah, ah, espero que hagi quedat... Ara, perquè no... Ah, perquè això és una recorci. Un moment diuen aquestes les coses del directe uh, no sé si ha més un igual no? uh, si us hi fixeu la lletra C ha quedat codificada amb tres lletres diferents i al revés la lletra F del codi en blau representa dues lletres diferents això Aquí no li podem passar la sèrie, que un batigull terrible. O si sigui, És un codi bastant cert. Uh, ara que, la diferència és que tenim métodes de substitució monoalfabètiques d'un sol alfabet, o com en aquest cas polialfabètic que fa servir més dur. Clar, però ja, tornem-nos als matemàtics. -te. Aquí tenim el a la baix, un matemàtic del segle XIX, bàsicament, que va descobrir quin era el punt feble de la cifra de Vigener. I el punt feble és la pròpia clau. És un aspecte de la clau. I ara el que anem a fer és intentar després trencar un codi cifret en Vigener. Mireu, aquí teniu un text codificat en Vigener. No me'n recordo ni no sé què. Porto. Però, en tot cas, la idea és la següent. A la llengua hi ha moltes repeticions. Jo què sí. sortirà moltes vegades. La preposició D sortirà moltes vegades. Article, l'A, 1, sortirà moltes vegades. I si s'uso moltes vegades, per què no poden haver quedat col·locats en diferents jocs sobre la paraula de clau de la mateixa manera. Què significarà això? Significarà que eh, quan trobi trossos repetits segurament estan presentant la mateixa paraula. Si ten una mica la idea? Sí? Ara imaginem que trobo un troc repetit aquí, una de tres lletres repetides i una de tres re lletres repetides a una distància posaré fàcil de deu caràcters. tenem això? La distància que eh, posem aquí d'un exemple de, de repetició, eh? Hem de aquest grup de lletres repetit que segurament han quedat solades. La paraula fa igual i segurament representen la mateixa paraula. Eh, aquí tenim un altre cos repetit. Es tracta de comptar la distància. Imagineu que trobem una repetició a 10 lletres de distància. Que trobem una altra a 20 lletres de distància. Que trobem una altra a 30. Que trobem una altra a 55 que trobem una altra a 15 quina pot ser la longitud de la paraula clau? repeteixo els nombres has de es diré 10, 15, 20, 25, 30 de 5 lletres eh? és probable que la, la, la, la longitud de la clau sigui de 5 lletres. per què? perquè 5 és divisor de tots aquests números que dic ja ho tenim anem a provar-ho anem a fer un experiment uh, i a veure si, si, si funciona <coughs> això, ho salto no, no, no, no no, és que ai, ho sento però tenia tres versions del PowerPoint i penso que heu de veure la que no tocava però uh, a veure aquí ho tenia Bé. Uh, aquí teniu el primer capítol del, del Quixote està tot copiat aquí només veiem un tros i ara voldria que un voluntari o voluntària gràcies mm -hmm. sí. Arnau s'inventi encara uh, no una paraula clau eh, supercalifragilis i hospedals oh, no, que no acabaria en la no molt llarga posem-ne 4 o 5 lletres. i nosaltres ell escriurà la paraula clau aquí no ho facis encara li donaràs el botó de xifrar és el botó que poso xifrar i després tornaràs a posar la paraula clau i l'esborraràs que l'esborraràs perquè no la veiem i tots nosaltres tancarem els ulls va, va, les... no us hi haguem la paraula de pau i el que intentarem serà endeminar-lo ja? si posa't al davant no es veu però vosaltres aquí si mireu no, no, aquí, aquí va ah, vale, vale no, no, no, no. però us veu aquí no es veu no, miris que no sigui molt bé perquè si mireu tu visites la cosa si el botó de xifrar i es ah, no, no, no, no, no. Es no, és bonos a parar la clau és bonos sí? Vista? ja està m'ha quedat en el cor la clau molt bé molt bé què farem ara? ara farem buscar repeticions, però en comptes de buscar-les a mà, el que farà l'ordinador és buscar-les ell d'acord? i surt aquest quadre d'aquí El grup FXCQ va trobar dues vegades a 685 de distància. I alguns dels divisors de 685 que tenim aquí és 5. El grup XB1B2 l'ha trobat dues vegades a 310 de distància. I tenim tres possibles divisors, 2, 5 i 10. I anar fent. Si mireu el quadre, fa tota la pinta que la longitud de la clau és de 5. Veieu? Veieu aquí? D'acord? Molt bé. Tenim un pas. Sembla alguna cosa. I ara què més sabem? Ara, però això si és complicat. Això són cifres de César. La primera lletra del missatge. 5. Sí. La sisena. 5. Sí l'onzena, la setzena, la vintinonena, la vintisessena, etc, estan totes codificades igual amb les xifres de Tessar. No? Perquè han quedat col·locades sota la mateixa lletra. Per tant, si separem, també ho farem longitud a la clau 5, separem la 1, la 6, la etcètera. I ja m'ho ha separat. No? I això li fem l'anàlisi de freqüències surt aquest gràfic. Veu? I ara agafem el del castellà, perquè el Quijote està en castellà, i comparem els gràfics. I jo crec que veieu que si agafo aquest gràfic i em vaig movent, no sé com ho veieu ara. Consideix, més o menys sí. Nos doncs tenim que la primera lletra de la paraula clau és una T vale? uh, si us plau, la pots apuntar perquè tinc la memòria curta sí. apunta una T anem a fer ara amb la segona separar la segona la setena la dutzena, la dissetena les separem, les analitzem i ara el no meu mà dient esquerra o dreta? Dreta? Ahí, ahí? No. Jo diria que sí, eh? Esquerra! Sí, sí, sí. A punt de R. La tercera, vuitena, no fem, no? Anar I ara què? terra Ahí, nos veo. ¿Eh que no, ¿y cara? Ocho meses así. ¿Ahora? Sí. Una hora. ¿No? Ne va cero cuarta, novena. ¿Cara de día? ¿Se esto aquí? Tron. Una eina, no sé no què sembla que és. I anem a fer-ho amb la que queda, encara que això fa pintar de que està ja emparat. Tron. Tron. Tron. Tron. Tron. Tron. <coughs> no bon no sé, eh? per terra. Ah, tronc no? Una C sota tronc. Vos hema provat tronc. No ha pogut Tronc. No ah, di la clau Sí. I aquí sota Ho tenim en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiera acordar ¿no? Sí. bé, no? molt bé molt bé és increïble el que sí. poden sí. ser demanis sí. a veure ja estem perduts tornem a estar amb... Dormim a estar en problemes, tornem a estar problemes. Si això ho, ja ho he trencat, uh, uh, bueno, això, el, el... com lluitem contra això? Clar, quina és total com hem fet? La, la longitud de la clau. Si fem llavors, una clau infinita, per qui no ens en venjaran? com una clau infinita? Podem fer una clau molt llarga. Eh? Per exemple... Uh, ens podem posar d'acord que agafarem eh, no ho sé Camí de Cil de la Lluís Moncada la mateixa edició, la mateixa editorial i que codificarem amb la pàgina 43 començarem a copiar tot el text que hi hagi la pàgina 43 a sota del, del missatge i mirem fent és aquest, però, però resulta que els, les pieres de turno com que en el llenguatge que és el la clau, també repeticions, també les trentes, les, les, les cobreixen, no? començant a haver repetit i sostent. Eh, una altra opció, una clau aleatòria, una clau, imagineu, tiro un dau de 26 cares, amb tota la gèries i surt una B. Us codificarem la B, ara surt una E, codificarem la e. a l'altra, tirar dau el dau i sortirà a la ordre? No, serà una clau pseudo de la no? O sigui, molt llarga i que funcioni. Posaré un exemple molt senzill. Podem fer servir com a clau aquesta funció, d'acord? ¿vale? 46 més 29. I podem, podem tractar començar amb el 12. Llavors, el que farem serà, cada resultat que obtinguem, tornar-lo a utilitzar. I evitar treballar en nombres grans. Jo crec que és millor, ah, i per assignar la lletra el que amb el residu de la divisió. Dividirem el número que surti entre 26. Si surt l'1, serà la a. si surt el 2 serà la B si surt el 3 serà la C llavors, comencem amb el 12 apliquem el càlcul de multiplicar-lo per 47 dividir-lo per 29 i dona això, ho dividim entre 26 i el mesiu del 21 la lletra 29 és la 1 aquesta codificareu amb la 1 agafem el 633 cap a dalt fem els mateixos càlculs i d'aquesta manera ens va sortir una clau tot lo llarga que vulguem, que sembla que surta a sort, però que podem compartir. Això, els mòbils fan servir una cosa semblant a aquesta. L'altra opció és que treballen les màquines, i aquí voldria parlar de la màquina Enigma. Com va ser temps? 5? 10? 10? La màquina Enigma, el eh, que vam utilitzar els alemanys de la Segona Guerra Mundial, eh, era bastant diabòlica. L'has d'explicar per accedir un altre bé. És com una màquina d'escriure, eh? I quan tu tecleses una lletra, s'encena una llumeta allà, Vol dir la X es codifica amb la X. Eh? Això és que utilitza. Però per dins tenia aquests mecanismes, aquests rotors, que són, mira, aquí a l'exposició he vist un joc era de fraccions, que havia la fracció i el dibuix, i hi havies de, de, de juntar l'uní. Amb uns cables i si encertaves la pressió s'enceria la mogueta que eh? t'has posat a dalt. Imagineu-vos aquest. Eh? Això es tracta de connectar per a sota. Doncs pues imagineu aquesta roda que té 26 entrades, una per cada lletra, i per dir un cable de que té una sortida per una parella. Vale? Seria una cosa d'aquest estil. Um, veus? El cablejat aquest, més o menys, no? Això seria la roda. Però tenien tres rodes diferents. S'havien servit tres, al principi tres rodes diferents. <susurra> que més les podies col·locar girades com volguessis. Uh, ah, bé, bueno, podies posar-les també aquí. Ara poso la primera aquí, la segona aquí, la tercera aquí. Ja, i això se't podia combinar. I a més tenien unes clavilles que si tu connectaves la D amb la Z, cada vegada que, el que feria és aquelles, aquelles dues lletres. Aquelles dues lletres. Uh, llavors, per començar el dia el que feien era, bueno, tenien totes aquestes possibilitats 6 possibles posicions per al que si poso aquest primer i aquest següent realitats sí, orientats de 17.000 maneres diferents i les clavies, ja, ja no sé des de aquest nombre, de quantes vegades estudien. per tant, en total teníem més de 10 milions de combinacions en la màquina per posar per col·locar-la Eh, jo crec que seria bo que féssim espera un no? moment perquè ho farem, aquí que féssim, jo penso que es veurà petit eh, tenim aquí una màquina enigma ¿vale? els alemanys el que feien era tenien un llibre que deia cada dia com havien de posar el maquinari ¿vale? Llavors, ara, avui és 23 de maig, és 22 eh, és 23 i toca posar els rotors eh, aquí toca posar aquest fora aquest fora aquest fora en el llibre diu que has de posar l'ordre 2-1-3 2 1 3 tanc però diu que aquestes rodes les has de posar A, B, no bé, C. D'acord? O no? Diu, si tot el dia escrivim així també serà una llauna. Per tant, el que farà la màquina serà, cada vegada que t'eclesi una lletra, aquesta roda girarà, en la qual es canvia la clau. Perquè el, el que farà és, quan jo piqui una lletra, entrarà per un d'aquells cables, sortirà per un aceleron, anirà l'altre cap, anirà el tercer, rebotarà un reflector, farà un camí de tornada i s'anirà per encendre la llumeta. Però al moment que piqui la lletra, la roda girarà, amb la qual el camí serà absolutament diferent. S'obtent una mica? La idea és, és una mica recargolada. Eh, doncs molt bé, anem a codificar un missatge. Eh, faré tot Fs, d'acord? F, F, F, F de Figueres, F, F, F, F, F, F, F, que sense la lletra, ara un, oi, que he tocado. Segueixo, eh? eh? 가olla... Diré, una F ara, que és molt ràpid, eh? però està sortint Y, O, I, K, A, B, no no surat... una O, això és com l'oculista, però... <c will> T, I, N, ara una E, ara una F, una altra e, una G... Veure, llavors, G són tot Fs. En aquí trenca aquest codi, doncs no, sí que el van trencar. També es va trencar. Eh, perquè els alemanys, com fèiem, eh, per voler complicar la cosa, el que van fer va ser simplificable. Eh? No, no els alemanys van dir, si tot el dia codifico igual, no vaig bé, per tant, quan comenci un missatge el que faré serà canviar part de la clau en comptes d'ABC posaré la que jo vull, que ja vull. Diu, per exemple posaré X i Z llavors teclejar X i Z i deia perquè l'altre s'asseguri que ho hem fet bé X i Z d'acord? Llavors el que feia era posar aquí X I Z i escrivia el missatge, per exemple O uh, Me'l pot apuntar algú? Encara que sigui en un paper perquè el partenem és Q A Q Z Q sí? A Q Z A Q, A, Q, Z S, N F, B, G, Z Molt bé, ara imagineu, telegrafiem el missatge i ara el rebeix. llavors, el que el reb primer A ah, primer posarem la posició del dia A, ah, D, C e, i em eh, tant dictant? Uh, q, -a, Espera, q, -a, q -a, a A Q, Z Q, Z uh, S, N Només la S Veieu a sota què surt X i Z Ah, no falta un bonita més? La N Si ho veieu a sota surt X i Z X i Z no? Per tant, jo ara què faig és posar la màquina amb x, i, z. I ara t'acabes de dir el missatge? Um, F, B, G, Z. Veieu? Hola. D'acord? A veure com es trencava això. Doncs això va trencar els desesperats, que eren els polacs. Els polacs estaven convençuts de que els alemanys els quedarien, que fer. Els joves generació van aconseguir una màquina, la van estudiar forts i van dir, "Hem de buscar alguna manera de, de trencar aquest codi perquè aquests estius ens ens matequaran vius." I la desesperació fa per favor, aquí tenim un altre matemàtic que va intervenir. Eh, en principi va prescindir del tema d'intercanvi de, de lletres. Perquè va dir que això ho pots endevinar, Si totes les que no t'he sentit el missatge, t'adonaràs que les lletres estan canviades. No? Per tant, aquest tema va prescindir. Eh, després pensava, quin és el concepte? El concepte és justament això que feien els alemans, de canviar la clau i fer tres lletres i repetir aquelles tres lletres. Perquè volia dir que al començament del missatge tu sabies que la primera i la quarta era la mateixa, no? la segona i la cinquena, la tercera i la sisena. Per tant, si tu rebies això, sabies que aquest grup de lletres representava una repetició, que el JJQ representava el mateix que Caseta 1. Això és l'únic que sabíem. Llavors van començar a... a l'objectiu era deduir la clau a partir d'això. I clar, què feien d'una altra manera? Buscar patrons, buscar pautes, buscar repeticions. Llavors, recollien els missatges del dia, per exemple, i separaven el grup de les sis primeres lletres de cada missatge. Llavors, eh, feien un alfabet de correspondències. La L era com la R, la M era com la X, i anaven fent fins que omplien tot el quadre. Aquí tenim algun. Quin tipus de patró van buscar? Vam fer cadenes. Per exemple, l'A porta la F, oi? I la F porta la B doble. I la B doble porta la A, cadena trencada. I anaven buscant totes les cadenes que podien. Això per un costat. A l'altre costat tenien uns païs allà, o unes balnes també segurament, el... amb una màquina anigma fotent i canya a les rodetes, provant totes les posicions a les rodetes, on està un any fer eh? I buscaven, la idea era buscar, si totes aquestes cadenes a quina posició de les robes toquen. S'entén? I ho van aconseguir. aconseguir. Van fabricar-se unes, unes màquines que li deien les bombes i ho van aconseguir. I d'aquesta manera van trencar eh, el codei de la màquina digna. La pena va ser que llavors els alemanys van fabricar discos nous i amb cinc discos ja van dir, no, si m'ha estat un any per tres, en cinc ja aquí ens moviment. Els hi van passar la feina els anglesos, a Bridget Park, i aquí intervé l'Anturin, un altre matemàtic, potser dels més importants del segle passat, para de la informàtica, i amb un final eh, va sortir a la premsa perquè eh, el govern anglès havia restituït la seva figura perquè va ser condemnat per homosexualitat, i eh, ho va passar molt malament va tenir un tractament d'extracció química va fer acabar suïcidant-se eh, com l'encanius menjar-se amb la, la polma en, en tot cas aquesta figura estava aquí i la preocupació que tenia hi era dir, i el dia que els alemanys sàpiguen que els estaven menjant per aquesta repetició deixaran de fer-ho per tant de buscar un altre sistema i vindre que hem de passar la cosa Vam descobrir un defecte de la màquina mínima. Recordeu que feia un canvi d'anar i tornada? Sí. He dit un reflector i tornava. Aquest sistema eh, feia que una lletra no es codifiqués mai amb ella mateixa. O si sigui, una B alta mai es codificaria amb una B. Ja està, ja tenim un defecte. En òrgim, ara què passa això? Segona idea, els primers missatges del dia segurament tenien a veure amb el clima, amb la, amb la metodologia. Nosaltres ho veiem per la nit, però ells eh, ho feien al matí. Per tant, es tracta d'agafar, buscar, provar el que dèiem un puntal, una paraula clau. Per exemple, temperatura, segurament sortiria. No en català, sortiria en alemany, però com que en alemany és bruixet, doncs la cosa tenia Llavors, la col·locaven en els missatge i dient, ah, aquí no pot estar perquè la M coincideix. Provem cap allà. No, aquí no pot estar perquè tenim coincidències. No, aquí no toca. I si aquí no hi troba cap, penso que és aquesta, no n'hi ha cap. Sí que, ja sí, que ja la té. Doncs aquí, ara sí. Eh? Doncs, ja sabem que és probable que tinguem la paraula de la paraula. I amb aquesta poca cosa van trencant tota la guerra mundial, el codi eh, de màquina enigma i segurament la guerra va durar una mica menys per això. Això que era del problema secundari, això m'ho explico. Imagino que, descobri, perquè això va passar, eh, que descobrir que bombarderien aquella flota que tens aquí i que, que els submarins hi ha anat a caigar. Si tu protegies els dos fronts, els elements sabrien que els estàs aviant. Per tant, a vegades havien de decidir de, a qui avisaven i a qui no. Que la cosa era delicada, eh? I aquestes coses van passar. Una altra de deuda, l'Ian Fleming, tot de James Bond, va fer tot un pla per robar els codis de la màquina d'anima. Al final no ho van fer, eh? però també va estar involucrat en aquesta història. Eh, Champollion, quan va fer, va desxifrar la, la, de la Rosetta, va fer el mateix, va buscar puntats, va pensar ostres, això és el món d'un rei. D'acord? ¿Vale? I Cleopatra igual. I acabem. Acabem aquí, però n'hi ha més coses, eh? Des de Comprim un CID, que també codifica els codis quanta la història... Però jo penso que en la segona mundial ja n'hi he fet coses, eh? Sí. Molt bé. Doncs gràcies, eh?